Поранено в ногу. Переможці з місця сутички зникли. Один із них, ймовірно, поранений у груди. Затриманий відмовився давати будь-які показання. На місці події знайдено пістолет Макарова, з якого зроблено кілька пострілів. Я розумів, що не лише кулі з Макарова знайдуть експерти. У мене вистачило глузду позбавитися Браунінга. Розібрав його на частини і пожбурляв у ворсклу в різних місцях. На той час я вже менше боявся міліції. Не дуже-то вони вправно працюють. Чи не кожні два з трьох злочинів так і не можуть розкрити. Тому ретельно подбав, щоб не залишилося жодних доказів проти мене. Поранення вдалося приховати. Ну, зрештою, кожен може збити пальці. Правда, залишалася потерпіла, котра, в принципі, могла мене запам'ятати. Могла не означає запам'ятала. І все ж про всяк випадок я знову відпустив вуса, завів довге волосся і змінив зачіску. Береженого і Бог береже. Тоді, а я не знав, на місці сутички були ще свідки. Вони не фігурували в міліцейських протоколах. Однак мене запам'ятали. Міліцейська газета майже не помилялася. Я натрапив дійсно на розборку між двома сутенерськими групами. Вже пізніше мені відкрили карти. Повію, яка провинилася, мали позначити спеціальним клеймом. Пригадуєте, як міледі в трьох мушкетерах. Клеймо ставили на плечі і стегні. «Електрошоковою машинкою». З одного слова. «Шльондра». За цим заняттям спостерігала і записувала все на відеокамеру нічного бачення. Ще одна група ділових, яким я перешкодив довести справу до кінця. Так я потрапив на відеоплівку. Біда в тому, що мене спочатку вважали теж за сутенера, а тому почали стежити, ще коли я тільки йшов алеєю, до місця розборки, чи, вірніше, вибраковки непутьової повії. Бо з таким клеймом її позбавляли професії і гнали звідусі. Пізніше цей нічний відеозапис відіграв у моєму житті фатальну роль. Палатку Максим Карий поставив на мальовничій галявині на березі Ворскли, неподалік Гомінкого села Писарівщини. Тут річка робила крутий, майже на 90 градусів поворот. Течія була швидкою, але головне, була невелика відмілина, і восьмирічний Денис сміливо переходив не широку річку в брід. Колись у відпустці Максим приїздив сюди на кілька днів з друзями. Місцина в лісі сподобалася, і він вирішив привезти сюди сина. Дружина поїхати не змогла, затримували шкільні справи. Свого авто у Максима не було, привіз його сюди за вагін. Він же наділив палаткою, туристичним спорядженням, чого в нього завзятого рибалки і мисливця тільки не було. І гумовий човен з мотором, і переносний газовий таганок з невеличким балончиком, і набір металевого посуду, комплект з двох спальних мішків. Прихопив кари і мисливську рушницю і з вдячністю пригадав, як Завагін втягнув його в товариство мисливців та рибалок. Тепер, схоже, це була єдина зброя, на яку він міг розраховувати. Колишній слідчий прекрасно розумів, Завагін з усіх сил намагається підтримати його після наглого звільнення з органів, тому й підкинув ідею відпочити на ворсклі з сином. Разом із Світланою вони й умовили Максима. Поспішність, з якою все це робилося, була підозрілою, але кари не звертав уваги. У усякому разі, думалося йому, буде час обміркувати ситуацію. Та й сину слід приділяти увагу. Підполковник Завагін, безперечно, теж ризикував, самовільно повертаючись час від часу з довгострокового відрядження у Придністров'я, куди його, схоже, зумисне не сплавив Андрієнко аби він не перешкодив звільненню Карго. Все ж Завагін, Максим про це знав, пробував виправити ситуацію, а знайшов можливість побувати і в Андрієнка, і в генерала, і навіть злітати в Київ до міністра МВС Василишина. Там пообіцяли розібратися. Одначе, Карий знав, скільки може тривати таке розбирання. Крім усього, Завагіну сказали в міністерстві, що він даремно піднімає бучу, адже капітан Карий сам подав рапорт про звільнення. А те, що підполковникові здається, то його справа. Те ж саме твердили Завагіну і на місці. Ваш Карий добровільно написав рапорт. Затримувати людину, яка не хоче працювати в органах, не маємо права. Довідавшись про вояжі свого колишнього начальника, Карий попросив його не втручатися. Інакше вони мене просто знищать фізично. Хто вони? – зацікавився Залагін. Ну, поки що невідомо. Та, думаю, дадуть себе знати. Три вечори обговорювали вони ситуацію. І вирішили зробити, як сказав Зелагін, протяжечку. Перечекати, а тим часом ти відпочинеш, наполіг підполковник. Так Максим опинився з сином на березі Ворскли. Першого дня робили злози й сітки невеличкого бродника. Потім готували шашлик, ловили рибу, купалися. Але що б не робили, Карин напружено шукав вихід із ситуації, в яку його загнали. Інтуїція підказувала. Звільненням це не закінчиться. Цим суперник тільки показав свою справжню міць. Але які саме його дії викликали таку реакцію? Невже смерть калашників? І що означали слова «отруєння невідомою хімічною речовиною» в протоколі експертизи? Цю подвійну смерть йому накинули як службову халатність. Йому – Слідчому, а не начальнику слідчого ізолятора, де перебували калашники. Його буквально випарили з міліції і зробили це його ж таки руками. Поплавець повільно дрейфував за течією, Кари раз по раз перезакидав вудку. Зрідка пір'їна зупинялась на мить, а потім рвучко зникала під водою. Тоді Максим легко підсікав і витягував на радість Дениску від червоноперку то вертку верховодку. Син тихесенько сидів поруч, теж із вудкою в руці, і коли на гачок чіплялася верховодка, зиркав раду на батька, мовляв, і у мене ловиться. Погляд Карого не відривався від поплавця, проте думками він був, на відміну від сина, далеко звідси. На дворсклою думалося добре. Карий вирішив котре проаналізувати перебіг подій. Потрібно було знайти у попередній роботі той момент, коли він різко почав заважати. Хоч, зрештою, він заважав злочинцям увесь час. Однак щось же стало причиною того, що в гру вступили такі сили, котрі навіть Андрієнка зуміли налаштувати проти слідчого.